Hamaiketako ordua. Aupa! Egunon. Mm, jarrizki utzu bie baki, kafesne bat, eta deskafeinatu bat mesedez. Deskafeinatua, makinakoa edo sobrekoa. Makinakoa. Eta handia ala txikia. Handia, basoan. Eta jateko pintxo berorik ba alduzu, eh? Bai, ea, e, barren gorriak, kroketak, tortillak. gosaltzeko uh, gozaltzeko kroketa gehi egi. Zer tortilla daukazue? Ba, ja, e, urdai azpikoa, txorizo eta patata tortilla. Eh, denok nahi dezue pintxoa? Bai, bai, bai, zu katea. Eta, hori xe, norbeitek nahi ez gado, jango Bueno, ba, orduan lau pintxo patata tortilla. Ongi da, eseri nahi bauzu e, prestagoenean e, abisatuko izut e, bilatortzeko. Ezkerrik asko! Ongi okay. da,